Зося сама почала розпитувати. Все ж про одну ночівлюсь мовчав. Пощо що її і своє серце тривожити? Як уже стомився йти, І став геть замерзати, Загадав про село, Де колись був на заробітках, Тартак, Неонілу і її батька. До них і завернув. Неоніла була вже замужем За якимось удівцем В сусідньому селі. Пішла на трійко чужих дітей, Ну, і своє мала на додачу. «Дочку свою, певно, хоч побачити?» Спитав неонілин батько. «Не знаю», – щиро признався Яків. «Не треба їх тривожити, Нілку особливо. Чоловік той, мій зять, хазяйновитий, але суворий. Довго гамку й признавати не вельми хотів, бо ж дитя незаконне. А як побачив, як Нілка коло його дітей впадає, і собі серцем вітаяв, Став більш прихилитися Таке от тіло. Поступово призвичаювався до нового життя. Тепер-ка в селі була сільрада, і там головував КПЗУшник Степан Семенаха. Якова туди викликали, і чоловік без погонів, але з дивними знаками на гімнастерці, довго розпитував про перебування в німецькому таборі про поведінку німців і полонених, коли Яків розповів, як до німецької армії вступити, відмовився, схвалив. Правильно вчинили, громадяни немих. Хоча Німеччина тепер наш друг і союзник, але краще ви в героїчній червоній армії ще повоюєте. Яків хотів сказати, що більше ніде не збирається воювати, але змовчав. А ось те, що він самотужки через Буг вночі по Людові перебрався, той воєнний не похвалив, сказав, що могли за німецького шпіона прийняти. Яків щиросердно признався, на тамтім боці Бугу забожанські люди казали, що те, хто через міст йде, до Сибіру відправляють. Воєнний зіркнув пронизливо. Запам'ятайте, громадяни Немих що ми даремно нікуди нікого не відправляємо. Радянська влада суворо дотримується соціалістичної законності, безпощадніми тільки з ворогами трудового народу. Він так ще раз скресонув сірими очима, блищали, мов, край добре нагостреної коси, що якого на душі враз мулько стало. За плечима по спині цівка поту побігла, за нею друга, під правою пахвою. Та воєнний враз пом'якшав, усміхнувся. «Ви вільні, товаришу Мех. Ви тепер повноправний громадянин Великого Радянського Союзу. Дякую за цінну інформацію». Вільне життя товариша Меха взимку складалося із заготівлі дров. Тепер і панський ліс зробили державним. На його треба було брати всіх раді наряд, і за розчищений гектар відпускали під воду кругляків. Навесні згорав поле, бо Зося змогла тільки клаптик озимини посіяти. Ну, а далі звична круговерть вже не смерті, а життя. Оренка, сівба, садіння, бульби, полоті косовиця, осушення болота побіля поля, робота колохати. Чоловікові діло завсіди найдеться. Зося не відставала, Шалена у своєму завзятті. Тико могла в найнепідходящі моменти, коли, скажімо, косу, гострив дрова рубав, підійти і поцілувати. Як і всердився, не прийнято так у їхньому селі. Втім, сердився так вже цільних дев'ять літ. Зося тепер доволі часто сварилася з викрухою а потім обіймалася і перепрошувала маму Параску солодкими, схожими на швидке куряче сокоріння, словами. Наче гралася. За те свекра Платона, що тепер тико в ряди годи злазив з печі, самовіддано доглядала, мало не з ложечки годувала, а перед великодним покупала саморуч в балії під повіткою, бо ж на дворі теплина стояла, незважаючи на обурливе ойкання Параски». Де видано такої жінці чоловіка обмивати? Хіба смерть накликає ця окаянна полячка, та ще й голого чужого чоловіка миє. Не чужого, а свого коханого таточка, сміялася Зося. Заплющуйте очі, тату, на голову воду литиму. А мала зосечка Зосина підійшла і поруч шматериної спідниці стала. «Бабушю, я тоше поляшка!» І оченятами, як матуся неїна, Близь-близь, А з тих оченят сонячні зайчики З хитринкою в лапках вистрибують. «А як же? Така сама пані в дертому жупані!» Забурчала баба Параска. «З кишенью на голодні миші виглядають». «Миші?» Зошечка звав, жваво оглянулась. «Де ти, бабуню?» І, не дочекавшись відповіді, побігла, заливаючись сміхом, дзвіночком по дворі. За малою трюхикав старий дядько, а швидше дідуган. Час. Та вона ще не відчувала його кроків, як і застережливо протягнутої над чорнявенькою голівкою длані старого мудригана. Азося бігла і сміялася, а за нею й улянка по волички дипцяла, падала й пхинькала. Відводилася й далі тупоту по ніжками. А от Парасочка та вже з хліба виходила з нарваним щавусиком у Подолі для борщу. Таї весни почали вивозити в Сибір поляків. Яків було затривожився за Зосю. Новий советський солтець це топак голова Семенаха заспокоїв. Боятися нема чого. Вивозить ко цілі сім'ї, де всі поляки. Та й то тико панів осадніков, в першу чергу тих, котрі якісь посади мали. В селі організовувався колгосп, куди вступали найбідніші. Коло сусідів цвіркунів раз спинився Петруньо Луцьків, вічний сільський голодранець і п'яниця. Стояв і цмокав, похитуючись.